ora in onda carta e penna programma di informazione ancora di Filippo Glorioso Un cordiale buongiorno agli amici e amiche radioascoltatori e radioascoltatrici da Filippo Glorioso e come sempre alla console il nostro grande personaggio eh, il quale insomma stamattina si è tolto il cappello perché insomma c'è un po' di vento ha paura che il cappello voli, parliamo dell'amico Santi Ciao Santi e grazie come sempre per la tua fervida collaborazione Vi ricordo che stai ascoltando Carta e Penna, programma che è venuto anche giovedì dalle 12 alle 13 circa con personaggi in studio a volte parleremo di politica, a volte parliamo di cronaca che a volte parliamo anche di medicina, di scienze di cinema, di musica, di cultura in generale oggi affronteremo un discorso politico che mi sta particolarmente a cuore per capire e per capi farci capire ehm, per far capire a tutti quanti voi insieme a me insomma naturalmente eh, in che direzione stiamo andando, andando che cosa c'è che non va eh, eh, spesso guardando i palinsesti televisivi si vede molta politica da porta a porta, andare a finire alla sette, insomma tutte le sere ci sono delle bagarre così definite oltre a quello che è successo L'altro giorno in, nella Camera dei Deputati ne parleremo in studio con un personaggio che adesso eh, vi presenterò, intanto potete interagire con noi eh, chiamando il, lo 0921 92 32 92 per fare le vostre richieste discografico oppure mandateci un sms eh, o altrimenti potete interagire anche su facebook chiedendoci l'amicizia quindi ascoltandoci direttamente anche con il streaming siamo in diretta, rigorosamente in diretta sono le 12:11 e in questo momento al mio voce io presento subito senza, senza perdere ulteriormente tempo un, un amico ma presento anche un portavoce tra virgolette, vi spiego perché, perché vi parlo dell'amico Daniele Di Buono attivista portavoce del meetup Il Grillo di Castel buono del Movimento 5 Stelle, appunto del medesimo comune. Ciao Daniele, grazie per aver accettato l'invito. Ciao Filippo, ti ringrazio per lo spazio che mi stai e ci stai dedicando. Eh, colgo l'occasione per salutare tutti le, tutte le radioascoltatrici, i radioascoltatori, nonché in particolare tutti gli attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Ecco, io mi associo al tuo saluto. Allora, spero siano numerosissimi no? collegati al nostro sito, sia su Facebook, ma si possono seguire in diretta streaming. E voi di questo insomma siete maestri. Allora, Daniele, cominciamo dall'inizio, no? sì. dalla Genesi, eh, come se studiassimo la Bibbia in poche parole, sì. che di quello si tratta. È una Bibbia nuova, no? scritta a quattro mani. Avete voi stravolto il modus operandi di far politica. C'è una politica nuova senza una sede eh, partitica, se così vogliamo, vecchio stampo, no? una volta c'era la. ADC, il PSI, ogni paese c'erano le varie sezioni, voi avete innovato totalmente stravolgendo quelle che erano i palinsesti eh, di un tempo di far politica, avete fatto politica a 360 gradi in maniera nuova, diretta, con il, con il pubblico che interagiva con voi su streaming, ma una domanda mi sorge spontanea. Eh, siccome in primi tempi non era facile, anzi per nulla facile che qualcuno di voi, deputati, senatori, portavoci, eh, partecipaste alle trasmissioni televisive dove i sadotti erano eh, colmi da destra a sinistra, dal PD a Forza Italia al PDL, una volta chiamato così, e tantissimi altri, dal SEL, insomma, tutti la rappresentanza parlamentare ad eccezione, eccezione fatta per i 5 Stelle. Perché questa scelta? Allora innanzitutto io voglio precisare che eh, sono qui in qualità di cittadino che si rivede eh, nei principi e negli ideali del Movimento 5 Stelle, eh, non rappresento esclusivamente eh, il Movimento 5 Stelle ma ah, ritengo che ognuno di noi che sposi le sue idee ne faccia parte. Eh, Per quanto riguarda la domanda che mi rivolgevi tu è stata una scelta eh, che inizialmente è stata adottata eh, perché purtroppo eh, spesso e volentieri nei talk show eh, il livello di comunicazione è, è più uh, portato verso eh, uno scontro che un dibattito vero e proprio attraverso cui l'interlocutore eh, ha la possibilità di esprimere eh, ciò che vuole dire realmente o oh, per meglio dire forse eh, stavi dicendo bene ma c'è il discorso forse secondo me eh, vedendo la televisione dalla poltrona quindi da questa parte delle telecamere che magari il conduttore a volte è fazioso cioè nel senso che dirige la discussione più verso Eh, determinate fazioni politiche non verso gli altri, cioè dando maggiore spazio all'uno e meno all'altro. Questo che in sostanza che ho, avuto, ho colto: questa impressione. Io non sono del 5 Stelle, eh, attenzione, <ride> è bene specificato, sono Super Partes. Prego. Purtroppo, sì, purtroppo in passato, ma anche purtroppo devo dire ancora tutt'oggi. Nonostante il movimento 5 Stelle eh, abbia deciso di cambiare eh, profilo nei riguardi dei media, perché comunque ci siamo eh, si sono resi conto che. In Qualche maniera la televisione rimane il primo mezzo eh, d'impatto attraverso cui eh, gli italiani hanno un eh, confronto, eh, anche se noi riteniamo che eh, i mezzi eh, più utili e necessari sono quelli dei quali utilizziamo: è eh, e il web in poche parole, però c'è il qui, il qui pro quo perché gente anziana, 70 anni, 80 ma anch'io che ne ho 55, sì, vero, ho il computer, magari vado su internet, magari eh, vedo Facebook. O, o interagisco con Facebook però poi non sono così tecnologico come i ragazzi di oggi no? della quinta elementare terza elementare cioè ragazzini che veramente ti smontano un computer allora secondo me bisognava un attimo dall'inizio vedere forse rivedere un po' questa posizione di partecipazione da parte vostra se non fosse altro col portavoce di partecipazione televisiva quindi questo è stato un po' l'andazzo dall'inizio poi via via insomma le cose avete cominciato a sistemarle in maniera un po' diversa no Sì, eh, così è stato, infatti eh, ora vedete più frequentemente i nostri portavoce in televisione e comunque eh, ritorno a dire, eh, se mi posso permettere di dare un consiglio soprattutto ai telespettatori anche eh, nel visionare eh, questi talk, queste trasmissioni televisive eh, di cercare di discernere ciò che viene propinato al telespettatore eh, soprattutto andando al di là del messaggio eh, della trasmissione e dei partecipanti a esso io faccio un esempio spesso e volentieri di, di guardare le immagini che vengono riportate nei widi wall eh, delle trasmissioni televisive, televisive quando vengono rappresentati i, i leader delle maggiori forze e soprattutto tendo a sottolineare che spesso e volentieri eh, Beppe Grillo che è il nostro megafono viene riportato con fotografie in cui risulta con un'immagine eh, aggressiva mentre spesso e volentieri gli altri eh, leader vengono riportati con immagini tranquille e eh, anche questo è un messaggio eh, per certi versi subliminale nei confronti eh, della, dei telespettatori diciamo che come ben sappiamo la televisione utilizza molto eh, questi, questi metodi per certe volte veicolare anche beh, i consensi o eh, le sensazioni nei, nei, in chi guarda la televisione Oh, adesso passiamo un attimino, via via, facciamo un escursus della storia dei 5 Stelle e quindi andiamo a parare alla nostra regione siciliana. Perché questo? Perché c'è un dislivello enorme tra quello che è successo fino a qualche tempo fa alla regione siciliana con il presidente Crocetta, nel senso che voi siete entrati in maggioranza, l'avete appoggiato in alcune situazioni, cose che invece avete negato del tutto a priori, a priori facendo un un discorso di out-out nei confronti dell'ex eh, segretario del PD eh, che voleva formare il primo governo post Monti, no? Come mai in Sicilia è stato possibile aggregare le cinque stelle all'interno della maggioranza di governo regionale con presidente eletta e con presidente Crocetta? e invece con l'ex segretario del PD, poi sapete quello che è successo sapete meglio di me avete, fatto un inter un, avete interagito con streaming lì davanti e il, su invito del PD il quale dice noi abbiamo sempre invitato i grillini a far parte della maggioranza di governo, a formare il governo no? e quindi far parte con qualche ministro e sottosegretario ma voi a prioristicamente avete steso un velo pietoso avete detto no, stop, senza possibilità di altre, di altre come dire di altre possibilità di dialogo con, con il PD in quel momento che era il partito di maggioranza relativa allora vorrei precisare innanzitutto che il Movimento 5 Stelle Sicilia non fa parte del governo di maggioranza eh, di Crocetta eh, ma l'ha appoggiato Allora parliamo nello specifico, il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che appoggia le buone idee mm allora ci sono state delle proposte da parte di Crocetta del, di far entrare il Movimento 5 Stelle eh, nel, nella maggioranza eh, di governo ma così non è perché come sappiamo è diverso il sistema eh, rispetto al Parlamento in cui in Parlamento va eh, votata la fiducia eh, mentre in Sicilia tutto ciò eh, diciamo non, non è necessario Allora per dirla tutta, qui qualche appoggio l'avete dato noi diamo invece perché, e perché a Roma non avete allora, Roma... portato nessun appoggio cioè in eravate prevo... chiusi totalmente al dialogo con il PD allora vorrei fare un breve scursus per no, chiarire, è per capire ecco esatto, è, esatto. Non, è, non è voglio dire no, no, attacco, no, no, è per capire noi degli spettatori come mai in Sicilia con Crocetta ok che anche lui fa parte del PD poi le decorrenti lasciamolo stare quelli che tengono ai fiumi ai mari eccetera adesso scusa la battuta ma per quanto attiene il governo nazionale tutti hanno visto che l'ex segretario del PD aveva cercato in tutti i modi di convincere voi a sedervi sul tavolo delle trattative. Cos'è che non, è, non ha funzionato lì? Allora, da premette voglio fare un brevissimo excursus sulla campagna elettorale che ho seguito e che abbiamo anche effettuato a Castelbuono eh, in presenza di quelli che poi adesso oggi sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Eh, noi, eh, il nostro motto era «Tutti a casa» perché noi eh, ritenevamo e riteniamo ancora tuttora che non si ci possa fidare di coloro che hanno portato eh, l'Italia da destra a sinistra a eh, questo stato attuale. Eh, allora vorrei precisare che allora, eh, quando Bersani eh, chiese di eh, fare un governo insieme al Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha posto eh, dei punti eh, a Bersani, eh, quale in primis la rinuncia ai rimborsi elettorali eh, mi ricordo i famosi otto punti invece del PD per esempio eh, nel quale in realtà eh, non parlava di una rinuncia ai rimborsi elettorali ma parlava di una revisione eh, come parlava soltanto di un vedremo eh, di ridurre i parlamentari eh, in sostanza la nostra richiesta cioè, non c'era la certezza matematica esatto. che avrebbero raccolto le vostre proposte e quindi farle proprie insieme alla maggioranza che Oltre si è Che dopo. Mi, eh, mi urge una ulteriore precisazione chiunque su internet può andare a vedere i video di Bersani che durante un'assemblea pubblica e della della deputata o senatrice mi perdonate se mi sbaglio ed Sereni che a porta a porta entrambi dichiararono eh, che non era loro intenzione di fare alcun governo con Grillo e il Movimento 5 Stelle. Loro volevano solo i voti della fiducia tale che gli permettessero di far partire il governo Chiaro il concetto per la motivazione per la quale voi non accettaste in quel tempo lì di sedervi al tavolo delle trattative con allora il segretario Bersani poi sappiamo tutti cosa è successo Bersani ha fallito in tutti i fronti su tutti i fronti grazie anche ai franchi tiratori del suo stesso partito i quali hanno affossato ben tre nominativi come Presidenti della Repubblica quindi questo va ricordato ad onore di cronaca bisogna dare atto comunque al Movimento 5 Stelle nazionale ma soprattutto regionale i quali non solo hanno rinunciato Con regimi se sbaglio ai rimborsi elettorali. Sì. Da qui. ma avete restituito almeno alla regione siciliana ben 240.000 euro se non erro sì. di stipendi che voi vi siete autotagliati Sì, e che attualmente ancora avviene sia per i deputati regionali che per i deputati nazionali eh, ricordiamo che in Parlamento eh, si è riusciti a ottenere un conto corrente in cui confluiscono eh, tutti i, le, le, la parte dell'indennità eh, restituita da parte dei parlamentari, questo conto corrente è a disposizione eh, Per, le piccole, per i progetti delle piccole e medie imprese che è la stessa cosa che è stata effettuata in Sicilia con il conto per il microcredito dei parlamentari siciliani ci sono degli altri argomenti, diamo velocemente perché comunque in un'ora di tempo non possiamo abbracciare tutto, cercheremo poi magari in futuro di avere altre possibilità con altri, con altri partecipanti anche deputati regionali se è il caso perché è interessante capire cosa, come la pensa Berlusconi come la pensa eh, l'attuale Presidente e segretario del PD Renzi che per certi aspetti potrebbe anche, però ci sono dei grossi punti interrogativi Daniele e ti spiego una cosa, io stamattina ho incontrato dei ragazzi eh, relativamente giovani, 32-33 anni, nei miei confronti sono ragazzi, il quale eh, mi ha fatto vedere sul suo portatile, è entrato su Facebook e c'era un discorso di, eh, di, di, di, di abolia. Cioè nel senso di, di gente che si è ormai rassegnata, ecco di rassegnazione di un comune in provincia di Caltanissetta dove manca l'acqua, pensate, da sette giorni, però una fontana sgorga tutti i giorni H24 acqua. Questa è la, come dire, la normale storia della nostra Sicilia, per non dire dell'Italia, ma soprattutto della nostra Sicilia. E allora davanti al fatto che nessuno si ribellasse in quel comune c'è stata un'amica di Castelbono che li ha attaccati ma svegliatevi, datevi una mostra rivoluzionate il vostro comune cercate di cambiare le regole del gioco eccetera eccetera successivamente a questa provocazione il ragazzo entrò in un video sempre su Facebook e, e tirò fuori un pezzo straordinario a mio modo di vedere del film di Sergio Leone non so se te lo ricordi giù la testa uh -huh. c'era un, un dei, dei due cowboy il più letterato no? che stava leggendo un libro si rivolge verso il, lo zappatore cioè il contadino la persona eh, eh, ignorante nel senso che non aveva cultura E dicendo: Ma tu dovresti amare il tuo paese, tu dovresti fare questo per il tuo paese perché è il governatore del tuo paese. Sapete cosa ha risposto? Ed è attualissima la risposta, eh? ed è molto attuale. Questo signore, rozzamente, si alzò e disse: Allora, non mi parlare di rivoluzione, perché ogni qualvolta c'è una rivoluzione, funziona così: che la gente che è culturalmente preparata, che legge libri, si rivolge verso chi è ignorante, cioè la gente che non ha studiato. E dice che bisogna cambiare le cose. Bisogna cambiare perché così non va bene. Si siedono attorno a un tavolo, mangiano e parlano, parlano e mangiano, mangiano e parlano. Sostanzialmente non cambia nulla. Quindi si cambia nel senso che bisogna cambiare, però chi va poi al posto di quelli resta sempre la stessa. Punto di domanda: perché ho raccontato questo, questo fatto, cioè questo film? E, e Mi è piaciuto il modo di, di, di esprimersi di quell'attore in quel momento, dicendo che si mangia e si parla, si parla e si mangia. Chiunque va a sedersi in quel tavolo poi va a finire tra luce e vino. Punto di domanda, fin qui i grillini hanno mantenuto le promesse fatte ai propri elettori. Nel momento nel quale, per ipotesi, il, Partito Cinque, il, Partito, il Movimento 5 Stelle eh, dovesse arrivare al governo nazionale, quindi con il 50, con, passate il 37% che è la, la, la, ehm, la soglia da raggiungere per avere poi il premio di maggioranza, quindi avere il 51%, se non ricordo male, penso che sia così la situazione, E a quel punto ipoteticamente quello che dice quel, quel, quell'attore una volta che voi vi sedete attorno a tavola per formare il suo governo finisce anche l'Italia tu pensi che possa essere così perché sappiamo in Italia i poteri forti che ci sono ovviamente ecco. secondo te come potrebbe finire invece se i 5 Stelle riuscissero ad arrivare da soli a governare il, il, lo Stato italiano ma io credo che se innanzitutto dovesse passare questa attuale legge legge riforma elettorale proposta da due leader in maniera extraparlamentare perché ricordiamocelo che non, non è stata uh, proposta uh, uh, in Parlamento, Parlamento. ma in un incontro al, sulla, nella sede del PD che comunque eh, eh, ha, come sapete ha creato non molti anche dissenze all'interno del Partito Democratico eh, io ritengo che questa riforma elettorale non permetterà al Movimento 5 Stelle di poter andare a governare, eh, soprattutto perché anche io sostengo che questa legge elettorale sia stata fatta appositamente per eh, mh, tagliare fuori il Movimento 5 Stelle. Eh, io personalmente da cittadino, perché vedi il, il passaggio che hai fatto tu sul, eh, sul film il pezzo del film Giù la testa non è tanto differente dal messaggio che Beppe Grillo eh, e il Movimento 5 Stelle vuole diffond diff diffondere tra i cittadini. Italiani, perché eh, se io sono qui, non sono qui perché qualcuno mi ha detto di venire a nome del Movimento 5 Stelle. Io sono un cittadino che ha iniziato a seguire Beppe Grillo dal 2005. Ha iniziato ad aderire e a sposare le idee del Movimento 5 Stelle, che comunque sono eh, le idee fondamentalmente, fondamentalmente a base di del bene comune di tutti i cittadini eh, sono cose che fondamentalmente pensano molti molti cittadini quegli stessi cittadini che purtroppo oggi sono delusi da una classe politica che da vent'anni a questa parte eh, ci ha portati al livello in cui siamo quindi io non, non so risponderti se noi con questa legge elettorale eh, eh, potremo mai prendere la maggioranza e andare al governo posso dire che però in ogni caso eh, noi attualmente eh, sul portale del movimento 5 stelle stiamo eh, votando, studiando, valutando la nostra riforma elettorale proprio oggi eh, nel portale del Movimento 5 Stelle eh, tutti gli iscritti e certificati eh, del Movimento 5 Stelle eh, stanno votando per la scelta tra il proporzionale puro e il proporzionale corretto quando la nostra riforma sarà pronta noi la porteremo in Parlamento e la, la proporremo alle altre forze politiche che sceglieranno se eh, valutarla o meno Devo farti una domanda a questo punto sì, provocatoria sì. questo te lo dico in anteprima nel rispetto che io ho verso la persona e verso le tue idee ci mancherebbe altro correggimi se sbaglio no? Eh, in Parlamento sono successe tante situazioni adesso ne parleremo nel merito eh, però per esempio io non ho visto da parte di nessuno di nessun movimento o partito politico fare delle bagarre in Parlamento per dire al governo in carica in questo momento ci sono due militari italiani che rappresentano la nostra patria, che sono eh, vilipesi, sono vilipesi in India, sotto ricatto, sotto scacco il nostro governo. Stiamo facendo una figura di bip, non voglio dire la parola perché poi sono in radio, non è corretto dirla, e nessuno in Parlamento alza un dito o tira fuori una striscione o fa casini per dire il nostro governo deve tirare su le balle per andare a dire al governo indiano «Signori miei, qui il discorso è questo, o voi fate così, e anche agli alleati europei in questo caso visto che il nostro governo è debole e spetta anche un po' all'opposizione dico tutti in generale ma anche voi del 5 Stelle dovreste un attimo ecco, fare una bella bagar su questo aspetto perché guarda, gli Stati Uniti se gli tocchi un Marine sono cavoli amari i tedeschi se gli tocchi un militare sono cavoli amari stessa cosa francesi e spagnoli noi non abbiamo questo senso di patria io non ho capito per quale motivo e allora io te la lancio qui fa la tua questa promozione e vediamo cosa esce fuori Allora ti dico già a priori che tu, quello che hai detto in realtà eh, eh, non c'è stato una bagarre eh, in aula da parte del Movimento 5 Stelle ma l'interesse da parte del Movimento 5 Stelle c'è stato, i nostri portavoce eh, so che si sono interessati visto e considerato che E mi meraviglia che il ministro Bonino, eh, che ha sempre sposato eh, battaglie per i diritti umani, eh, umani eh. Eh, non abbia avuto eh, fino adesso quel, quel cipiglio, eh, quel, quel particolare interesse per questa vicenda. Ma basterebbe, scusami, è la prima volta nella storia internazionale, questo è grave, Per la prima volta nella storia politica e diplomatica internazionale non esiste che un paese, eh, chiunque so sia, sequestri, sequestri un, eh, un ambasciatore. Noi abbiamo avuto sotto sequestro a casa propria, nel nostro territorio e quello è il territorio italiano, l'ambasciatore lo sai meglio di me, è. È sta, gli è stato ritirato il passaporto. Di fronte a queste cose gravi, di mancanza di riguardo e di rispetto, prima per il popolo italiano e poi per la classe politica italiana, bene, lì bisogna in Parlamento ma fare il casino che avete fatto l'altro giorno. E poi adesso ne parleremo credo che tu sposi in pieno sì, sì, la sì, mia tesi no? l'hanno fatto i nostri portavoce perché so, non so se già sono, si sono recati in India eh, proprio e per occuparsi della parlamentare sì, sì eh, per andare a trovare i nostri marò in Parlamento eh, che è che il problema è che eh, giustamente le, i media tendono a generalizzare e a non specificare che anche il Movimento 5 Stelle ne ha preso parte no no su quello io lo sapevo eh. no Quindi gradirei, ecco, da questo punto di vista, che l'opposizione, lasciamo stare forse Italia un attimo, ma che l'opposizione, lo zoccolo duro dell'opposizione, quindi SEL, voi, gli estremi, ecco, eh, battessero maggiormente i pugni. Da questo punto di vista anche il cittadino può essere, eh, si mette a disposizione, perché al cittadino fa male dire, ma io la, le, sono italiano ma siamo di classe C, di classe B, che classe siamo? Che classe siamo? Dunque, detto questo, ci fermiamo un, uh, un attimo, vediamo i uh, consigli per gli acquisti. Ritorneremo però a parlare di bagarre, perché capiremo un attimo. Non volevo istigare il Movimento 5 Stelle a far succedere il filimondo in aula, perché è già successo e addirittura con Sberle, poi ci sono state anche delle, delle denunce per diffamazione e quant'altro. Ne parleremo tra poco. Linea alla regia, intanto, ci riposiamo 5 minuti. 12, le 12.45, quasi, mancano quattro minuti. Allora, siamo di nuovo in diretta con uh, Di Buono, che è un attivista del Movimento 5 Stelle. Va a dire che poi nei, nei prossimi giorni, è chiaro che devo sentire anche le altre campane, è ovvio perché comunque, come succede eh, in televisione, bisogna dare spazio a tutti. Chiaramente se in Sicilia non esiste Sene, non devo andare a prendere. Giovedì, sì, si fanno giovedì, le trasmissioni, eh, no, è eh, il fonico che ogni tanto interagisce nella trasmissione, si, la voce si sente anche espassa, in espansa qui in stanza. Dicevo, eh, bisogna capire eh, il pensiero anche degli altri, per esempio sulla legge elettorale io ho una mia, una mia, un mio pensiero che è quello che bisogna dare il voto alla gente, cioè dare la possibilità a chi va a votare di scegliere i propri candidati quindi non entriamo nel merito perché se no ci perdiamo nei meandri con la legge elettorale, abbiamo già detto che è stata fatta da questi due personaggi che sono le due forze maggiori in Parlamento quindi il PD con la sua percentuale di voti e il, il, il partito di Berlusconi Forza Italia, così adesso si richiama un'altra volta con l'altra potenza e si trova all'opposizione, si sono incontrati hanno pensato bene di tirar fuori questa eh, che a me sembra voglio dire e lo posso dire tranquillo, un porce al quadrato, uh, cambiano poche cose ma uh, insomma il succo quello è, il popolo non ha voce in capitolo e su questo uh, io la penso in questo modo, quindi a me piacerebbe molto dare le preferenze, fatta questa premessa sulla legge elettorale, l'altro giorno guardando, facendo zapping col telecomando, mi sono fermato alla Camera dei Deputati dove è successo di tutto e di più su una cosa non sono molto d'accordo sul fatto di eh, vi dipendere una persona, comunque essa sia comunque la possa pensare, cioè che sia di centro sinistra, che sia grillina che sia di centrodestra del Stello o dell'Udc, è sempre una donna, un essere umano, in quanto tale va rispettato. Allora, mettere, non siete state voi ma mettere una donna sul blog e poi di, lanciare tutti quegli improberi eh, anche ad allusioni, voglio dire, sessuali a sfondo sessuale, capisci che diventa una cosa, insomma agli occhi del, del, del mondo a livello internazionale, non ci facciamo certo una bella figura, perché comunque una cosa è chiedere l'impeachment per il Presidente della Repubblica è un iter legale, no, che Si fa all'interno del Parlamento ed è una cosa che si può fare se c'è la ragione veduta. Non si, non si accetta se non c'è ragione veduta ma una cosa è di dipendere il Presidente della Repubblica sotto il profilo sessuale questo è, insomma, non è accettabile da nessun punto di vista penso che tu concordi con quello che dico io quindi è deprecabile questa cosa eh, per quanto attiene invece la, la Baldoria mi è sembrato di capire che la cosa è successa perché hanno accorpato, cioè hanno messo insieme facendo passare la legge sia del non pagare l'ICI se non ricordo male l'IMU e quindi con questa scusa però si sono dati 7 miliardi eccetera, anche se poi si è detto che non è che sia un grandissimo aiuto alle banche, però in un momento di depressione, in un momento dei portafogli italiani svuotati delle massai che non riescono a fare più la spesa di gente che non riesce a dare il latte ai propri figli e che si trova in mezzo alla strada disoccupata, tra questi mettiamo anche gente che noi conosciamo e quindi chi meglio di noi può capire le situazioni che ci sono in questo momento, in tutta Europa ma soprattutto in Italia e non era il caso di che si facesse questo connubio, magari se ne discuteva prima in Parlamento e poi se era il caso si dava l'aiuto, alla... che poi ripeto diviso per tutte le banche che ci sono in Italia sono, voglio dire, sono come se ci dividessimo mille euro dieci persone però sempre un aiuto è mentre alle aziende quei 40 miliardi non sono ancora neanche pervenuti e l'aiuto non è stato ancora dato soprattutto nello sgravio fiscale detto questo, da dove è partita la scintilla di quella scazzottatura avvenuta in Parlamento deprecabilissima tra l'altro dobbiamo partire dal presupposto che eh, il decreto IMU Banca Italia è, è stato proposto eh, da parte del Movimento 5 Stelle di essere scisso e votato separatamente. Perché se andiamo a considerare l'importo eh, del, dell'Imu rispetto a quello dato con le banche, eh, l'apporto dell'Imu è inferiore. Eh, il Movimento 5 Stelle eh, quel giorno eh, rappresentando i cittadini italiani eh, si indignò a tal punto da eh, fare questa scelta, di, eh, eh, che poi il tentativo fu una, una protesta pacifica di scendere eh, giù nel, nella sala. Sala eh, del Parlamento... Eh... Eh, cosa che però purtroppo poi ha dato seguito a reazioni magari scomposte da parte anche di altri deputati presenti e eh, in particolare vorrei ricordare eh, quello del deputato D'Ambrosio eh, che era sì eh, addetto alla vigilanza eh, diciamo ed è come questore eh, però non era un suo eh, dovere perché ci sono i commenti alla Camera dovevano intervenire loro e lui eh, con molta e troppa veemenza ha colpito, ha colpito la nostra eh, portavoce Loredana Lupo eh, alla quale in ogni caso eh, io vorrei esprimere da cittadini italiani in ogni caso eh, la solidarietà a Tutte eh, le parti eh, istituzionali dalla Presidente Boldrini al, anche al Presidente della Camera e eh, della Repubblica scusate, eh, verso il quale in ogni caso eh, io pongo delle critiche nei confronti eh, di, del nostro Presidente critiche che comunque sono quelle condivise dal Movimento 5 Stelle eh, come anche vorrei esprimere la solidarietà alle deputate del PD che in quel momento di concitazione sono state eh, offese dal deputato del Movimento 5 Stelle che però voglio dire anche a sua volta ha ricevuto epiteti eh, ingiuriosi quale fascista pur eh, dichiarando che detto a lui il quale eh, suo nonno eh, era stato deportato nella seconda guerra mondiale eh, si sentiva anche lui offeso in particolare il deputato De Rosa è stato denunciato dalle deputate eh, del PD e in corso un'inchiesta della magistratura eh, e il deputato De Rosa però ha dichiarato che rinuncerà all'immunità parlamentare per farsi giudicare come un comune cittadino come è giusto che sia eh, provvedimenti sono stati presi sono in corso nei confronti dei deputati che sono scesi eh, appunto nel, nell'aula eh, certo mi viene il dubbio eh, che la celerità di questi provvedimenti eh, oggi come oggi vengano presi quando in realtà ci sono eh, personaggi come Eh, ricordiamo Berlusconi che è stato condannato in via definitiva e ancora non si sa se e come dovrà scontare la sua pena senza dimenticare che anche, anche se in primo grado lo stesso eh, Renzi ha una condanna per danno era reale eh, però dico, non, voglio, non sono qui per fare eh, polemica eh, perché anche io per certi versi da cittadino ho condannato eh, quello che hanno fatto eh, e anche lo stesso Beppe Grillo ha detto che eh, noi dobbiamo cercare di evitare eh, queste cose perché sappiamo benissimo eh, che verranno strumentalizzate Beh, gioco, giocano contro giocano contro anche perché se un ragazzo eh, che sta crescendo nella fase di pubertà va a vedere un eh, ma chi anche un, un ottantenne insomma va a vedere che i nostri rappresentanti in, nella camera o al senato Poi fanno queste cose, insomma capite che ci incentivate, ci incentivate ad una politica. Vorrei fare un'ulteriore precisazione. Eh, noi riteniamo gravissimo, il Movimento 5 Stelle ritiene gravissimo quello avvenuto quel giorno eh, nell'Aula della Camera, perché comunque è stata applicata il meccanismo della, tiglio, della tagliola da parte del Presidente Boldrini che fino ad ora non era mai stato applicato e quindi è stata tolta la parola all'opposizione all e eh, che non è potuta. Più intervenire perché per paura che eh, se i tempi si fossero dilunga, dilungati sarebbe caduto il, de, quel decreto? Che come diciamo poco fa, ci si è stato accorpato. Ti devo fermare perché sennò poi rischiamo di eh, annoiare la gente con le, le cose tecnocratiche riguardanti sì, sì, sì, la politica quindi dobbiamo dargli solo sul video volevo dire una cosa ah, prego. sul video volevo dire che purtroppo eh, quel video in realtà eh, era un video ironico e satirico però purtroppo l'errore eh, è stato secondo me pubblic pubblicarlo Eh, dando vita a quei commenti eh, ingiuriosi poco edificanti eh. che ritengo non siano stati fatti sicuramente da attivisti del Movimento 5 Stelle no ma eh, se ci è giocato un po' su capito? Per, quindi poi sicuramente ricadere... magari possibilmente vengono fatte anche da persone che vogliono screditare il Movimento 5 Stelle eh, <ride> e quindi di conseguenza danneggiare il Movimento e su questo avrei molto molto altro da dire ma non, non, non, non Beh, mi sembra sul il sul tema della democrazia caro io presumo che in Italia c'è molta strada da fare sicuramente sia dal punto di vista di parlamentari nel senso la stessa parola dice parlamentare cioè parlare non bisogna mai scendere non è il caso vostro dico non bisogna mai scegliere da nessuna parte politica a scendere a fattori dirompenti bisogna sempre comunque accettare il dialogo nel rispetto reciproco delle proprie posizioni politiche ci mancherebbe ognuno di noi abbiamo il nostro modus operandi e abbiamo i nostri pensieri io posso essere di centrodestra, destra essere gridino però se ci sono dei, dei fattori di convergenza ecco discutiamo su quelle non non per forza deve esserci lo scontro né verbale né fisico secondo me dovremmo un attimo emulare gli Stati Uniti dovremmo un attimo emulare i tedeschi cioè guardare oltre Alpe e vedere cosa succede nei paesi nostri satelliti vicinori e capire perché loro vanno avanti e noi invece restiamo indietro, lo sappiamo benissimo noi non facciamo altro che ostruirci uno con l'altro fare dell'ostruzionismo pur di non riuscire a far vincere nessuno, a questo punto non vince proprio nessuno, non vince nemmeno il popolo Il quale ha necessità di essere governato e ha necessità di tirarsi fuori dal baratro dove siamo caduti. Però, a tal punto vorrei precisare che il, quella del Movimento 5 Stelle, che spesso viene passata come ostruzionismo, in realtà. Ma non era riferita a voi. No, no, questione. no, dico, voglio precisare che spesso e volentieri il Movimento 5 Stelle ha votato anche emendamenti degli Questo altri partiti però eh, di contro gli emendamenti del Movimento 5 Stelle non vengono né considerati né votati solo perché sono del Movimento 5 Stelle eh, vorrei ricordare quello sugli F-35 sull'abolizione del RIRAP per le imprese eh, purtroppo eh, eh, non vengono ritenuti eh, plausibili per il semplice motivo che sia il Movimento 5 Stelle sul linguaggio che viene eh, sempre eh, accusato anche il Movimento 5 Stelle ma non solo, io vorri, vorrei ricordare che eh, il linguaggio è stato utilizzato anche in passato da eh, eminenti esponenti eh, del, de, italiani tra cui vorrei ricordare Sandro Pertini che durante l'emanazione della legge truffa ah, apostrofò il presidente del Senato con lei un porco e eh, perché... poi sono sempre esseri umani insomma, la, la, Ovviamente, la battutaccia, la battutaccia ma infatti piano. la reazione alla Camera secondo me è stata più una reazione emozionale da parte dei deputati che sinceramente come qualsiasi cittadino che si trova il ladro in casa eh, reagisce eh, anche se comunque dico l'esempio io guardo il watch perché so che tu hai gli impegni sì. quindi dobbiamo, tendiamo a chiudere sì. con due o tre battute al sì, finale sì c'è un'accusa che vi viene mossa da parte di chi è di lunga data, no? siede di lunga data sia al Senato che alla Camera dei Deputati, quindi di grande formazione politica. Nei vostri confronti c'è questo punto interrogativo da parte di questi signori che insomma sono i decani, no? i depositari, Della, della, della politica italiana ormai si siedono lì e mangiano e parlano, parlano e mangiano per parafrasare il film di cui facevo cenno prima di Sergio Leone che secondo me è stupefacente come è attuale questa cosa. Il film questo è un film che ha 25 anni e pensate, l'attore dice queste cose che sono ancora nel 2014 attualissimi. Eh, eh, si pensa erratamente, erroneamente, certo ci possono essere dei parlamentari, dei senatori di 5 Stelle che non abbiano, non abbiano avuto almeno all'inizio quella preparazione politica no? eh, per affrontare per poter parlare davanti ai microfoni per sapere cosa dire eccetera eccetera su questo voglio dire non c'è da farsi meraviglia però vi si accusa spesso di, di essere poco preparati questi giovani, di questi sbarbatelli che si sono affacciati nel mondo della politica non hanno esperienza come rispondi a questa domanda? ma io rispondo semplicemente che mi pare ultimamente E il Movimento 5 Stelle ha dato prova di avere persone all'interno molto preparate, faccio riferimento a Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, eh, Paola Taverna, eh, che sono eh, ragazzi della mia età eh, che eh, hanno imparato e imparano ogni giorno e hanno una conoscenza eh, molto elevata eh, l'altra sera a porta a porta Luigi Di Maio eh, a, è riuscito a tenere testa ricordiamo a, che è il vicepresidente della Camera vicepresidente della Camera ha tenuto testa a la, una deputata del PD eh, dimostrando la sua preparazione eh, e che non, non il Movimento 5 Stelle non è composto esclusivamente da mi verrebbe da utilizzare il termine che è stato utilizzato recentemente dalla stessa presente Boldrini ma non voglio sono persone come me io non ho una preparazione come... ma hanno delle idee abbiamo delle idee perché <ride> riteniamo idee. che la politica la possa fare chiunque perché ognuno di noi ogni giorno fa politica Daniele, chiudiamo con un'ultima un finestra sull'Europa. Anche qui, e qui mh, avete una, una come dire, un'unità di intenti, credo, cioè ci sia lo stesso modo di pensarla verso l'Europa, no? L'Europa che sta dominando grazie alla Germania l'economia internazionale quella europea soprattutto a discapito di noi italiani non avendo materie prime siamo costretti a comprare noi siamo trasformatori no, di materie prime vedi legno vedi ferro vedi, vedi, vedi, vedi motori vedi ghisa tutto quello che viene viene da fuori e noi poi lo trasformiamo abbiamo questa grande intelligenza creativa cosa che magari gli altri popoli non hanno tanto e poi ci copiano come fanno i cinesi o e i giapponesi fatta questa premessa eh, c'è anche la Lega Nord che vorrebbe che si togliesse l'euro che vorrebbe mh, che ci distaccassimo un attimo dalla, che uscissimo addirittura dall'Europa perché sostengono come voi che l'Europa ci sta opprimendo cioè ci sono questi sistemi occulti chiamali illuminati, chiamali come ti pare che tendono tendenzialmente a far sì che il popolo italiano e buona parte dei popoli europei vengano messi a tacere, devono primeggiare alcune situazioni, soprattutto per quanto attiene l'economia che è l'asse portante, no? è il potere, primo potere che in, in, a livello internazionale detta legge Il pensiero dei 5 Stelle, perché Beppe Grillo ce l'ha tanto con l'euro e perché ce l'ha tanto con l'Europa? Di concerto anche la Lega Nord, perché hanno, su questo punto di vista avete delle unit degli unità, di unità di pensiero. Allora, eh, preciso anche in questo caso, per quello che è, ne so da attivista del Movimento 5 Stelle, che Beppe Grillo eh, non, cioè, eh, non ce l'ha con l'euro. Eh, lui innanzitutto tende a ribadire che devono essere gli italiani attraverso un referendum o comunque un sistema che possa determinare il volere dei cittadini italiani se continuare a eh, utilizzare eh, la moneta unica. I motivi eh, sono molteplici, io purtroppo non sono un economista ma ho letto molti, eh, molti, molti trattati in merito e mi sono fatto una semplice opinione da cittadino quindi non, non, non sono un politico e lo tendo a, spe, a specificare ma sono un cittadino ritengo che la moneta europea eh, non abbia portato quei vantaggi che avrebbe dovuto portare a, a tutti i cittadini italiani e eh, lo dimostra il nostro stato attuale eh, economico eh, tant'è che durante il video di 3 Beppe Grillo ha stilato dei punti che sono le fondamenta del programma che porteremo per la campagna elettorale per le europee e, e uno di questi appunto è quello di, di far decidere gli italiani e, e successivamente il nostro volere e, nell'eventualità in cui dovesse passare e, cosa molto improbabile, lo penso anch'io e, che ci, non, non sia un'uscita immediata e, dall'euro ma ci sia una moneta che affianchi l'euro e, per poter tornare indietro questo purtroppo non è una cosa che mh, possiamo discutere da qui a a breve perché comunque eh, sarà oggetto della prossima campagna elettorale e eh, però volevo precisare che eh, non è un'intenzione esclusiva del Movimento 5 Stelle noi vogliamo rapportarci con i, con i cittadini eh, come facciamo eh, ogni giorno eh, in giro eh, in rete, come fanno i portavoci in Parlamento che in realtà per quanto si dica, eh, in realtà dialogano eh, con le forze politiche presenti che purtroppo spesso e volentieri gli chiudono la porta in faccia o non permettono di entrare come è successo l'altro giorno nelle commissioni eh, E quindi, di conseguenza, eh, noi vogliamo il dialogo eh, con i, soprattutto con i cittadini che sono eh, coloro che hanno dato il mandato al Movimento cinque Stelle e che molto probabilmente potrebbero darlo anche in Europa. Io ringrazio Daniele Di Buono per essere intervenuto, anche se qui non siamo a Roma, quindi avrei potuto chiamare Beppe Grillo, ma non sarebbe venuto no Comunque è stato abbastanza esaustivo, ci scusiamo per la pochezza delle domande e le risposte, ma il tempo a disposizione è pure poco, lui deve pure scappare, si sono fatte le 13 meno 2 minuti, alle 13 in punto questa trasmissione chiude. Quindi oltre a ringraziare Daniele Di Buono ringrazio voi, mi auguro e ci auspichiamo tutti quanti noi che finalmente la politica italiana eh, voghi verso dei lidi più sereni più tranquilli dove l'orizzonte si può cominciare finalmente a vedere e dove davanti al tunnel che fino ad oggi insomma è tutto quanto al buio, si possono accendere quelle lampadinette che ci consentono di uscire fuori e vedere finalmente il mondo in chiaro anziché vederlo in scuro come in questo, ma soprattutto per i giovani che hanno necessità di trovare lavoro e di farsi anche loro la loro vita come abbiamo fatta, quelli che oggi abbiamo 55, 40, 39 e via discorrendo. Questo è l'augurio che Ci facciamo, a voi che fate politica direttamente o indirettamente, l'imbocca eh, in al lupo intanto per le future elezioni eh, che ci saranno, le europee già prima, non si capisce ancora se si voterà eh, ad interim anche. Eh, per quanto attiene il governo nazionale ci auguriamo eh, che insomma siano scelte fatte molto oculatamente, per quanto attiene il, il futuro, eh, beh incrociamo le dita e speriamo che le nuove generazioni politiche da qualsiasi parte se provengono da destra, sinistra e centro, diano una svolta decisiva a questa politica obsoleta ormai che abbiamo in Italia e che chi da tanti anni siede al Parlamento lasci spazio ai giovani, anche se poco preparati in politica, beh hanno diritto anche loro a farsi la loro strada, grazie a Daniele Di Bono, grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie gli amici che ci stanno seguendo via web ma che ci stanno seguendo anche su Facebook e eh, ci raggiungono anche con le loro telefonate grazie a, tu, a tutti quanti l'appuntamento per domenica per la, la replica alle 9.30 di mattina, per quanto mi concerne l'appuntamento adesso parleremo anche con, gli altri, con le altre formazioni politiche, per capire meglio per capirci noi stessi di cosa, eh, cosa il futuro ci riserva almeno nella politica e verso dove andiamo grazie ancora, un abbraccio, grazie alla, alla regia e... cos'altro dirvi, buon weekend buon fine settimana, buon divertimento, ciao Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Gli...